99. Sir Lee Teebing simțea o ușoară tristețe privind pe deasupra micului revolver Meduza spre Robert Langdon și Sophie Neveu. Prieteni, spuse el, din primul moment în care ați intrat în casa mea noaptea trecută, am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru a vă feri de orice primejdie, dar insistența voastră m-a pus acum într-o situație dificilă. Era conștient de șocul și de sentimentul de trădare pe care îl resimțeau acum Langdon și Sophie, dar avea încredere că, în scurt timp, amândoi vor înțelege înlănțuirea de evenimente care culminase cu acest moment. Am atât de multe să vă povestesc cam în durora, atât de multe lucruri pe care nu le puteți înțelege acum. Vă rog să mă credeți, insistă el, că n-am intenționat niciodată să vă implic. Voi ați venit la mine acasă. Voi m-ați căutat pe mine. Li, bâiguii Langdan în cele din urmă, ce mama naibii faci? Noi credeam că ești în pericol și am venit aici să te ajutăm. Așa cum mi-am închipuit că veți face, avem multe de discutat, dar cei doi nu păreau să reușească să-și desprindă privirile de la revolverul îndreptat spre ei." Îl folosesc doar pentru a mă asigura de toată atenția voastră," le explică Tibing. Dacă aș fi vrut să vă fac vreun rău, ați fi fost morți deja. Când ați venit la mine acasă cu o noapte în urmă, am riscat totul pentru a văcruța viețile. Eu sunt un om de onoare și mi-am jurat mie însumi că nu-i voi sacrifica decât pe cei care au trădat sangrealul." Ce tot îndrugi acolo, izbucni Langdon?" Cu sangrealului. Am descoperit un adevăr teribil, le răspunse Tibing oftând. Am aflat de ce nu au fost dezvăluite documentele sangreal. De fapt, am aflat că stereția a decis să păstreze secretul pe mai departe. De aceea, noul mileniu a sosit și a trecut fără niciun eveniment, de aceea nu s-a întâmplat nimic. Langdon dă să protesteze. Le Priore, continuă însă Tibing, avea misiunea sfântă de a dezvălui lumii adevărul de a revela documentele sangreal în ziua de apoi. În decursul secolelor, oameni precum Leonardo da Vinci, Botticelli sau Newton au riscat totul pentru a apăra documentele și a duce la bun sfârșit această misiune. Iar acum, când momentul adevărului s, sise, Jacques s a Jacques Sonnier s-a răzgândit. Omul, onorat cu cea mai sacră responsabilitate din istoria creștinismului, s-a eschivat de la îndatorirea sa. A hotărât că n-a venit încă momentul. A trădat graalul, adăugă el întorcându-se spre Sofi, A trădat stăreția. A trădat memoria tuturor generațiilor care au trudit pentru ca acest moment să fie cu putință. Tu, izbucni Sofi, ochii ei verzi îl cu ură și frustrare." Tu ești responsabil pentru asasinarea bunicului meu?" Bunicul tău și cei trei seneșali au trădat graalul." Un val de furie oarbă o copleșise." Minte." Bunicul tău a luat partea bisericii. Este evident că a fost presat pentru a nu divulga secretul." Sophie clătina din cap." Biserica nu l-a influențat în niciun fel pe bunicul meu." Tibing râse sec." Draga mea, biserica are o experiență de 2000 de ani în a-i presa pe cei care amenință să-i divulge minciunile. Încă de pe vremea lui Constantin cel Mare, clerul a reușit să ascundă adevărul despre Isus și Maria Magdalena. N-ar trebui să ne mire că au găsit și de această dată o modalitate de a menține omenirea în Întuneric. Chiar dacă nu mai trimite cruciați spre a-i măcelări pe necredincioși, influența ei a rămas la fel de puternică și la fel de insidioasă. Miss Neveu adăugă el după o pauză menită probabil să dea greutate vorbelor sale. În ultima vreme, Jacques Sonier voia să-ți spună adevărul despre familia ta. Sophie Încremenie. De unde știi asta? Metodele mele sunt irelevante. Important este să înțelegi următorul lucru. Moartea mamei tale, a tatălui, a bunicii și a fratelui tău nu au fost accidentale. Șocul o lăsase fără grai. Vrut să-i spună ceva, dar nu reuși să rostească niciun cuvânt. Langdon clătina din cap nedumerit. Ce tot vorbește acolo? Robert, asta explică totul, toate piesele se potrivesc, istoria se repetă, biserica nu ar fi la primul caz de crimă pentru a ascunde adevărul despre sang real. Odată ce ziua de apoi se apropia, trebuia să transmită un mesaj clar și a făcut-o asasinând familia Marelui Maestru. Țineți gura, altfel urmați tu și nepoata ta. A fost un accident de mașină, băigui Sofie, retrăind durerea cumplită din copilărie. Un accident! povești de a adormit copiii pentru a-ți proteja inocența, Ioreteza Tibing. Ține seama că numai doi dintre membrii familiei au fost cruțați, marele maestru însuși și unica sa nepoată, cuplul perfect care oferea bisericii o posibilitate perfectă de control asupra stăreției. Îmi pot imagina teroarea în care a trăit bunicul tău în toți acești ani, când biserica amenința să te ucidă pe tine dacă el ar îndrăsni să dezvăluie secretul sangrealului, amenințând să treaba începută prin asasinarea celorlalte rude ale tale. Lee interveni Langdon enervat. Nu cred că ai vreo dovadă care să ateste că biserica a avut de-a face cu moartea tuturor acelor persoane sau că a influențat într-un fel decizia stăreției de a păstra în continuare secretul. Dovadă? replică Tibing. Vrei o dovadă că stăreția a fost influențată? Noul mileniu a sosit și totuși lumea nu a aflat încă adevărul. Nu e asta o dovadă suficientă. Pe fondul cuvintelor lui Teebing, Sophie auzea o altă voce. Prințesă, trebuie să-ți spun adevărul despre familia ta. Brusc își dădu seama că tremură. Era oare posibil ca acesta să fie adevărul pe care bunicul voise să îl dezvăluie? Că întreaga ei familie fusese asasinată? Ce știa ea, de fapt, despre accidentul acela care îi ucisese pe cei dragi? Doar câteva detalii disparate chiar și articolele din presă fuseseră vagi. Un accident, păvești de adormit copiii. Își aminti brusc de grijă și atenția excesive ale bunicului ei, își aminti cum nu-i plăcea niciodată să o lase singură când era mică și chiar după ce mai crescuse, când plecase la universitate, simțise că bunicul încă veghea asupra ei. Oare tot timpul în preajma ei se aflaseră membrii ai confreriei gata să o protejeze? Ai bănuit că Sonnier era manipulat, continua Langdon, privind încă neîncrezător spre Tibing, așa că l-ai ucis? Nu eu am fost cel care a apăsat pe trăgaci. Sonnier murise deja cu mulți ani în urmă, atunci când biserica i-a răpus familia. Era compromis, acum a scăpat de acea suferință și de rușinea provocată de neputința de a-și duce la bun sfârșit misiunea lui secretă. Gândește-te care ar fi fost alternativa. Cum va trebuia acționat? Vrei ca lumea să nu afle când adevărul? Vrei ca ca să-și graveze minciunile în cărțile noastre de istorie pentru veșnicie? Vrei să-i fie permis să manipuleze la nesfârșit prin șantaj și crimă? Nu, ceva trebuia făcut. Iar acum noi avem datoria de a prelua misiunea lui Sonier și a îndrepta un păcat teribil. Toți trei împreună. Lui sofi nu-i venea să creadă. Cum îți poți închipui că te vom ajuta? fiindcă, draga mea, chiar tu ești motivul pentru care stăreția nu și-a îndeplinit datoria. Dragostea cu care te-ai iubit bunicul tău l-a împiedicat să țină piept bisericii. Teama de represalii la adresa unicei sale rude, rămase în viață, l-a făcut neputincios. Nu ți-a putut explica adevărul fiindcă l-ai respins, l-ai legat de mâini și de picioare, l-ai obligat să aștepte. Acum ai obligația să dezvălui lumii adevărul. Îi datoreze asta memoriei lui Jacques. Robert Langdon renunțase să încerce să mai înțeleagă ceva. Cu atâtea întrebări câte îi se învălmășeau în minte, nu știa decât că un singur lucru mai conta acum, s-o scoată pe Sophie de acolo vie. Toată vina pe care o simțise mai devreme pentru că îl implicase pe Tibing se transferase acum asupra ei. Eu am adus-o la viet, eu sunt vinovat pentru tot ce s-a întâmplat. În niciun caz nu-și putea închipui că Lee ar fi în stare să-i ucidă cu sânge rece aici, dar în mod cert avusese un rol important în asasinarea celorlalți și, pe de altă parte, avea impresia că un foc de armă în această sală izolată cu ziduri groase va trece neauzit mai cu seamă că afară ploa, iar el tocmai și-a recunoscut vinovăția. Aruncă o privire spre Sofie. Se vedea că e șocată. Biserica i-a ucis familia pentru a reduce stăreția la tăcere. Cumva era sigur că în vremurile noastre Vaticanul nu mai asasina oameni. Trebuia să existe o altă explicație. Las-o pe Sofi să plece, îi spuse el. Noi doi vom discuta pe urmă. Tibing scoase un sunet ce semăna cu un râs nefiresc. Mi-e teamă că nu-mi pot permite să vă ofer o asemenea dovadă de încredere, dar ceva tot vă pot oferi. Se sprijini bine în cârje, ținând tot timpul arma îndreptată spre sofii, duse mâna la buzunar și scoase cheia de boltă, clătinându-se ușor pe picioare iontința lui Langdon. O mărturie a încrederii pe care o am în tine, Robert. El însă nu se clinti. Ne dă criptexul înapoi? Ial, insistă lui, Langdon nu-și putea imagina decât un singur motiv pentru care i-ar fi înapoiat cheia de boltă. Ai deschis-o deja, ai scos harta dinăuntru. Tibing clătina din cap. Robert, dacă aș fi descoperit parola, aș fi plecat imediat să caut graalul singur, fără a vă mai implica și pe voi. Nu, nu am aflat soluția, recunosc sincer. Un adevărat cavaler știe să se arate umil în fața graalului. Învață să asculte semnele care îi se ivesc în cale. Când am văzut că intrați în abație, am înțeles că vă aflați aici pentru un motiv clar, acela de a mă ajuta. Nu caut gloria doar pentru mine, slujesc un stăpân mult mai înalt decât propria mea vanitate. Adevărul. Omenirea merită să cunoască adevărul. Graalul ne-a găsit pe noi și acum ne imploră să-l dezvăluim și celorlalți, iar pentru asta trebuie să colaborăm. În ciuda apelurilor sale la încredere și la cooperare, arma rămăsese țintită spre Sofie în vreme ce Langdon făcu un pas înainte și lua cilindrul rece de piatră. Se auzi cum gâlgâie oțetul dinăuntru. Discurile nu erau poziționate într-o ordine precisă și criptexul nu fusese deschis. De unde știi că ne-am să-l distrug pe loc? Tibing râse zgomotos. Mi-am dat seama că amenințarea ta de a-l distruge în Temple Church a fost o ca chalma. Robert Langdon n-ar periclita niciodată cheia de boltă. Ești istoric, Robert. Ai acum în mână cheia a 2000 de ani de istorie, cheia pierdută a sangrealului. Nu poți să ignori sufletele tuturor templierilor uciși pe rug pentru a-i proteja secretul. Vrei ca moartea lor să fie în van? Nu, sunt sigur că îi vei răzbuna. Te vei alătura personalităților pe care le admiri atât de mult. Da Vinci, Botticelli, Newton, fiecare dintre ei ar fi fericit să se afle acum în locul tău. Conținutul cheii de boltă strigă la noi de acolo, dinăuntru, jinduind să fie eliberat. Vremea a sosit, soarta ne-a adus aici. Nu te pot ajuta, Lee, nu știu cum să-l deschid, am văzut mormântul lui Newton doar pentru o clipă și chiar dacă aș ști parola... Se opri însă dându-și seama că vorbise deja prea mult. Nu mi-ai spune-o? Sunt surprins și dezamăgit, Robert, de faptul că nu-ți dai seama cât îmi ești de îndatorat. Sarcina mea acum ar fi fost mult mai ușoară dacă eu sau Remi v-am fi eliminat când ați venit la șatoviet. În loc de asta însă, am riscat totul ca să mă comport cât mai nobil cu putință. Ăsta numești comportament nobil? îl întreba Langdon, fixând arma cu privirea. E vina lui Sonnier, îi răspunse Sec Tibing. El și cei trei săneșali l-au mințit pe Silas, altfel aș fi obținut deja cheia de boltă și aș fi fost scutit de toate aceste complicații. Cum să-mi imaginez că Marele Maestru va merge atât de departe pentru a mă induce în eroare și va lăsa cheia de boltă unei nepoate de care se înstrăinase. Unei persoane, adăugă el privind-o pe Sofie cu dispreț, atât de nepregătite să dețină o asemenea cunoaștere, încât are nevoie de o dădacă profesor de simbolistică. Din fericire, Robert, implicarea ta a fost până la urmă un noroc pentru mine. În loc să rămână pentru totdeauna încuiată în seiful unei bănci, cheia de boltă a ajuns la mine prin intermediul tău. Unde altundeva aș fi putut să mă duc, se întrebă Langdon. Istoricii graalului nu sunt mulți și în plus noi ne cunoșteam. Tibing se umflă în pene. Când am aflat că Sonier ți-a lăsat un mesaj înainte de a muri, mi-am dat seama că deții niște informații prețioase despre stărăție. Nu știam, desigur, dacă aveai chiar cheia de boltă sau doar informații despre ascunzătoarea ei, dar cu poliția pe urmele tale m-am gândit că te-ai putea refugia la mine. Și dacă n-aș fi făcut-o?" Îmi pregătisem un plan prin care să-ți ofer o mână de ajutor. Într-un fel sau altul, cheia de boltă tot avea să ajungă la șatoviet. Faptul că mai ai așezat-o chiar în brațe, e dovada că urmez o cauză dreaptă. Poftim, bâlbâi Langdon oripilat. Silas trebuia să intre pe furiș în casa mea și să fure cheia de boltă, astfel te scotea pe tine din ecuație fără alte probleme și mă oferea pe mine de orice suspiciune de complicitate. Dar când am văzut cât de complexe sunt codurile create de sonier, am hotărât să vă includ pe amândoi în căutarea mea pentru încă puțin timp. Puteam să-i cer lui Silas să fure criptexul mai târziu, în momentul în care aș fi avut suficiente informații ca să mă descurc și singur. În Temple Church, încheie Sofie. Începe să priceapă, își spuse Tibing. Temple Church fusese locul ideal pentru a fura cheia de boltă și aparenta ei relevanță pentru poem o transformase într-o momeală perfectă. Remi primise ordine clare să rămână ascuns până ce Silas recupera cheia de boltă. Din păcate, amenințarea lui Langdon că va distruge criptexul îl speriase. Dacă mi-ar fi respectat ordinele, se gândea Tibing în sine s-a măhnit, amintindu-și propria sa răpire. Remy era singura verigă ce putea duce la mine și tocmai el și-a arătat fața. Din fericire, Silas nu bănuise adevărata identitate a britanicului și fusese ușor de păcălit când majordomul se prefăcuse că îl leagă și îl imobilizează pe bancheta din spate a limuzinei. Odată ce ecranul de protecție fusese apoi ridicat, Tibing îi putuse telefona albinosului chiar din limuzină, vorbind cu accentul franțuzesc al învățătorului, îndrumându-l către sediul Opus Dei. Un simplu denunț anonim la poliție fusese apoi suficient pentru a-l scoate pe Silas din ecuație. O problemă rezolvată. Cealaltă problemă era mult mai complicată. Tibing se frământase mult înainte de a lua o decizie, dar, în fond, major majordomul se dovedise a fi un risc în plus. Orice căutare a graalului necesită sacrificii. Cea mai curată soluție îi se revelase atunci când deschisese minibarul din limuzină, o sticluță, puțin coniac și niște alune. Praful de pe fundul cutiei avea să fie suficient pentru a declanșa un puseu letal al alergiei de care suferea Remi. Când acesta a oprise limuzina în apropiere de St. James Park, Tipping coboruse de pe bancheta din spate și urcase în față lângă Remy. Câteva minute mai târziu, se înapoiase în compartimentul din spate, ștersese toate urmele și apoi plecase pentru a duce la îndeplinire etapa finală a misiunii pe care și-o asumase. Westminster Abbey se afla nu departe și, cu toate că protezele și cârjele sale declanșaseră alarma detectorului de metale, ca de obicei pasnicii aceia de doi bani nu știuseră cum să procedeze. Să-i cerem să-și scoată protezele și să se târască înăuntru? Să-i percheziționăm trupul deform? Tibing le oferise însă o soluție mult mai simplă. Le arătase o carte de vizită imprimată în relief cu titulatura de Cavaler al domeniului. Bieții băieți practic se călcau unul pe altul pe picioare, care mai care să-l poftească înăuntru. Acum avea rezistă tentației de a le povesti lui Langdon și Sofiei, care îl priveau la fel de siderați, cât de strălucit reușise să implice ordinul Opus Dei în complotul care avea să atragă după sine în curând ruinarea întregii biserici. Dar asta trebuia să mai aștepte, deocamdată avea altele mai importante de făcut. Mezami, declară el într-o franceză fără cusur. Vu ne truf pa le graal, se le qui chivu truf. Este evident că drumurile noastre se întrepătrund. Graalul ne-a găsit. Tăcere. Vocea i se transformă într-o șoaptă abia auzită. Ascultați, puteți auzi. Graalul ne vorbește de dincolo de timp. Ne imploră să-l salvăm de sminteala stăreției. Eu vă implor să împliniți această unică șansă. Nu există în acest moment alți trei oameni mai capabili decât noi să deslege codul final și să deschidă criptexul. Trebuie să depunem împreună un jurământ, un legământ de credință unii față de ceilalți, hotărârea nestrămutată a unui cavaler de a descoperi adevărul și de a-l face cunoscut lumii. Sophie se holbă la Tibing și răspunse cu o voce rece și dură ca oțelul. N-am să fac niciun legământ cu ucigașul bunicului meu, poate doar unul prin care să te pot trimita la închisoare. Inima lui Tibing se opri o clipă, apoi spuse, îmi pare rău dacă gândește așa, mademoiselle. Apoi, răsucindu-se, își îndreptă arma spre Langdon. Dar tu, Robert, ești cu mine sau împotriva mea? 100 Trupul episcopului Manuel Aringarosa suportase multe dureri și chinuri în viață, dar arsura usturătoare a glonțului din piept îi era complet străină, adâncă și destul de gravă, nu atât o rană a cărni, ci mai degrabă a sufletului. Își deschise ochii și încercă să vadă ceva în jur, dar ploaia îi încețoșa privirea. Unde mă aflu? Simțea niște brațe puternice ce îl susțineau și îi transportau corpul neputincios ca pe o păpușă din cârpe cu sutana atârnându-i în bătaia vântului. Ridicând cu greu un braț, șterse ochii și văzu că omul care îl ducea era Silas. Albinosul alerga pe o stradă încețoșată, întrebând de un spital. Strigătul îi era sfârșit de durere. Ochii lui Roșii priveau drept înainte, iar pe obrajii palizi și mânjiți cu sânge, îi se prelingeau și roaie de lacrimi. Fiul meu, episcopul, ești rănit. Silas se uită la el cu chipul schimonosit de durere. Îmi pare atât de rău, părinte. Părea că suferința îl împiedică să vorbească. nu si las, replică Aringa Rosa. Mie îmi pare rău, greșala e a mea. Învățătorul mi-a promis că nu vor muri oameni, iar eu ți-am cerut să-i asculți ordinele necondiționat. Am fost prea credul, prea temător, am fost amândoi înșelați, adăugă el. Învățătorul n-a intenționat nicio secundă să ne predea nouă Sfântul Graal. Chircit în brațele celui pe care îl luase sub aripa lui cu ani în urmă, episcopul se simțit tras înapoi în timp, în Spania, către modestele sale începuturi pe când clădea o bisericuță catolică în Oviedo împreună cu Silas, și apoi mai târziu în New York, unde proclamase gloria lui Dumnezeu prin intermediul noului sediu al Opus Dei de pe Lexington Avenue. Cu cinci luni în urmă, părintele Aringarosa primise o veste cutremurătoare. Toată munca lui de o viață era în pericol. Își aminti în întrevederea de la Castel Gandolfo, care îi schimbase viața, vestea care declanșase această calamitate. Episcopul intrase în sala bibliotecii de astronomie cu capul sus, așteptându-se să fie întâmpinat cu strângeri de mâini călduroase și felicitări pentru eforturile sale de reprezentare onorabilă a catolicismului în America. Dar numai trei persoane erau prezente în bibliotecă. Secretarul Vaticanului, obez și dur și doi cardinali italieni din vârful ierarhiei, fățarnici infatuați. Nedumerit, Aringarosa se apropiase. Umflatul însărcinat cu problemele legale, îi strânsese mâna și-i făcuse semn spre scaunul gol aflat în fața sa. Vă rog să vă faceți comod. Episcopul se așezase, bănuind că l-așteptau vești neplăcute. Nu mă pricep la vorbe de complezență, îi declarase secretarul, așa cam să trec direct la motivul vizitei dumneavoastră. Vă rog, vorbiți deschis. Aringarosa aruncase o privire spre cei doi cardinali care păreau că îl studiază plin de importanță. După cum bine știți, începuse secretarul, Sfinția sa și alte persoane de la Roma și-au exprimat în ultima vreme îngrijorarea cu privire la efectele pe care le-au avut în plan politic cele mai controversate practici opus ei. Rusk aringa rosa simțea cum sângele îi îngheață în Vene, discutase deja de nenumărate ori despre această problemă cu noul suveran pontif, care, spre marea lui dezamăgire, se dovedise un partizant fervent al liberalismului în biserică. Vreau să vă asigur, mai adăugase obezul, că sfinția sa nu dorește să schimbe nimic din modul în care vă conduceți ordinul. Sper și eu că nu, gândi el. Atunci pentru ce am fost chemat aici? Secretarul oftă. Nu știu cum să mai exprim în termeni cât mai delicați cu putință, așa că o să vă vorbesc direct. Cu două zile în urmă, Consiliul Secretariatului a votat în unanimitate revocarea autorizării primite de Opus Dei din partea Vaticanului. Haringarosa fusese sigur că nu se auzise bine. Mă scuzați? Cu alte cuvinte, peste șase luni, Opus Dei nu va mai fi considerat un ordin al Vaticanului. Veți fi o biserică de sine stătătoare. Sfântul Scaun intenționează să se disocieze de dumneavoastră. Sfinția sa a fost de acord și am început deja întocmirea documentelor oficiale. Dar e imposibil. Din potrivă, este foarte posibil și necesar, Sfinția sa nu este mulțumit de politicile dumneavoastră agresive, de atragere a noilor membri și de practicarea mortificării corporale și nici cele privind femeile. Cu alte cuvinte, Opus de ei a devenit o povară și un impediment. Aringarosa era stupefiat. O povară? Doar nu vă surprinde faptul că s-a ajuns aici? Opus Dei este singura organizație catolică al cărei număr de membri este în creștere. Avem în prezent peste 1100 de preoți. Într-adevăr, o problemă tulburătoare pentru noi toți. Episcopul sărise drept în picioare. Întrebați-l pe Sfinția sa dacă Opus Dei a fost o povară și în 1982 când am ajutat Banca Vaticanului. Vaticanul vă va rămâne veșnic recunoscător pentru acest lucru, dar sunt multe voci care consideră și astăzi că generozitatea dumneavoastră de atunci a constituit unicul motiv pentru care vi s-a acordat statutul de ordin al Vaticanului. Nu este adevărat insinuarea era mai mult decât jignitoare. Oricare ar fi situația, noi vom acționa cu bună credință, vom stabili în așa fel termenii de reziliere, încât să vi se înapoieze banii oferiți atunci. Adică mă cumpărați, mă plătiți ca să tac, chiar acum când Opus Dei a rămas unica voce a rațiunii. Unul dintre cardinali se apleca spre el. Mă scuzați, ați spus cumva vocea rațiunii? Aringarosa se înclinase peste masă și replicase pe un ton înghețat. Chiar nu știți de ce catolicii părăsesc biserica? Uitați-vă puțin în jurul vostru, oamenii și-au pierdut respectul, rigorile credinței au dispărut, doctrina a devenit facultativă. Abstinență, confesiune, împărtășanie, botez, liturgie. alegeți ce vreți, ce combinație vă place și ignorați restul. Ce fel de îndrumare spirituală oferă azi biserica? Niște legi adoptate în secolul al III-lea nu mai pot fi aplicate creștinilor de azi. Regulile acelea nu sunt adecvate societății actuale. Ei bine, pentru Opus Dei ele par a funcționa. Aringarosa intervenise obezul secretar, încercând să încheie discuția. Din respect pentru relația organizației dumneavoastră cu anteriorul papă, Sfinția sa vă oferă un răgaz de șase luni pentru a vă disocia în mod voluntar de Vatican. Vă sugerez să aduceți ca motivație diferențele de opinie dintre Opus Dei și Sfântul Scaun și să funcționați ca un ordin creștin de sine stătător. Refuz și îi voi spune personal acest lucru Sfântului Părinte. Mă tem că Sfinția sa nu mai dorește să vă întâlnească. Aringarosa se ridicase deja de pe scaun. Nu va îndrăsni să desfințeze un ordin înființat de precedentul papă. Regret. Domnul a dat, domnul a luat. Episcopul plecase de la acea întrevedere stupefiat, împlăticindu-se. După ce revenise la New York, zile Shir doar privise a Iurea zare, copleșit de ce întrezărea că va fi viitorul creștinismului. Câteva săptămâni mai târziu primise un apel telefonic care schimbase complet situația. Cel care sunase avea un accent francez și își spunea învățătorul, un titlu frecvent întâlnit în cadrul ordinului. Spusese că știe despre planurile Vaticanului de retransibilitate a sprijinului. Cum poate ști așa ceva? Aringarosa sperase că doar o mână dintre mai mari de la Roma știau despre soarta Opus Dei. Se părea însă că vestea se răspândise. Când era vorba despre bârfă, niciun zid nu avea urechi mai bune decât cele de la Vatican. Eu am sursele mele pretutindeni, îi șoptise învățătorul, și datorită lor dețin o serie de informații. Cu ajutorul tău pot descoperi locul în care este ascunsă o relicvă sacră, ce va aduce o putere uriașă, suficientă pentru ca întregul Vatican să ți se plece la picioare, suficientă pentru a salva credința, nu doar pentru opus deii, adăugase el după o pauză scurtă, pentru noi toți. Domnul a luat și domnul dă înapoi. Aringarosa întrezărise o miraculoasă rază de speranță. Spune-mi, care e planul? Episcopul Aringarosa nu mai era conștient atunci când ușile spitalului St. Mary se deschiseră. Silas se năpusti pe culoar, epuizat, căzând în genunchi pe podea, strigă după ajutor. Toți cei prezenți în camera de urgențe își căscaseră ochii, uluiți la vederea albinosului pe jumătate dezbrăcat, ce purta pe brațe un preot însângerat. Medicul care îl ajută pe Silas să-și așeze povara pe o targă, luă pulsul episcopului și se întunecă la față. A pierdut mult sânge, nu sunt speranțe prea mari. A ringarosa clipii, revenindu-și pentru o clipă și privis spre albinos. Copilul meu, Silas, era sfârșit de durere și de remușcare. Părinte, chiar dacă îmi va lua întreaga viață, tot îl voi găsi pe cel care ne-a înșelat și îl voi ucide. Episcopul clătina din cap privindul cu o tristețe nesfârșită. Silas, dacă n-ai învățat nimic altceva de la mine. Te rog, ține minte asta." Îl prinse de mână și o strânse cu multă putere. Iertarea este cel mai de preț dar al lui Dumnezeu." Dar, părinte!" Aringarosa își închise ochii. Silas, trebuie să te rogi." 101 În Chapter House, sub cupola boltită a sălii, Robert Langdon privea drept în revolverului Meduza. Robert, ești cu mine sau împotriva mea?" cuvintele lui Tibing îi răsunau și acum în urechi. Nu exista un răspuns, știa acest lucru. Spune da și o trădez pe Sofie. Spune nu și britanicul nu va avea de ales decât să-i ucidă pe amândoi. Experiența lui la catedră nu îl pregătise nici de cum pentru a face față situațiilor de acest gen, dar munca de profesor îl învățase totuși ceva despre întrebările paradoxale. Când nu ai răspuns la o întrebare, ai la dispoziție o singură modalitate sinceră de a replica. Zona de mișloc între da și nu. Tăcerea. Privind criptexul pe care îl ținea în mână, Langdon preferă să se îndepărteze. Fără a-și ridica ochii, începu să se tragă înapoi spre mijlocul sălii, teren neutru. Spera că, dacă îl vede concentrat asupra cilindrului, Tibing o să creadă că studiază în minte posibilitatea unei colaborări, iar tăcerea lui o să-i indice lui Sophie că nu abandonase și astfel mai câștig timp de gândire iar a gândi, bănuia el, era exact ceea ce și-ar fi dorit britanicul să facă. Pentru asta mi-a dat criptexul, ca să simt greutatea deciziei pe care o voi lua. Britanicul sperase că, dacă avea în mână cheia de boltă a marelui maestru, Langdon își va da seama de importanța ei colosală și că reticențele îi vor fi spulberate de curiozitatea științifică, recunoscând în cele din urmă că, dacă nu vor deschide criptexul, istoria însăși va fi pierdută pentru totdeauna. Lăsând o pe Sophie în bătaia armei, se retrase conștient că parola criptexului putea fi unica sa speranță de a o salva. Dacă pot să scot harta din interior, Tibing va fi dispus să negocieze. Chinuindu-se să se concentreze, se retrase încet spre fereastră, rememorând numeroasele corpuri astronomice de pe mormântul lui Newton. Să cauți globul ce pe al lui mormânt se afla odat, vorbind de carne roză și pântece însămânțat. Întorcându-se cu spatele la ceilalți, se apropie de fereastra uriașă căutând o rază de inspirație în vitraliile ei. Nimic însă. Încearcă să gândești ca sonier, se îndemnă el privind spre grădină, care ar fi, după părerea lui, globul ce ar trebui să se afle pe mormântul lui Newton. Imagini ale unor stele, comete și planete păreau alicări în ploaia monotonă, dar le alungă. Sonier nu era om de știință, fusese un umanist, un iubitor al artei și al istoriei. Sacrul feminin, potirul, roza, Maria Magdalena, declinul zeiței, sfântul Graal. Legendele întruchipaseră întotdeauna Graalul ca pe o iubită misterioasă care dănțuia în noapte nevăzută, îți șoptea la ureche ademenindu-te și apoi dispărând în neant. În timp ce privea copacii bătuți de vânt, Langdon simțea aievea prezența ei jucăușă. Semnele erau pretutindeni. Ca o siluetă ispititoare care se contura în ceață, ramurile celui mai bătrân măr din regatul unit își scutura florile cu cinci petale, albe și delicate, precum însăși Venus. Zeița era în grădina acum. Dansa în ploaie, murmurând cântecul veacurilor, privind pe furiș dintre ramurile înflorite, parca pentru a-i aminti lui că fructul cunoașterii creștea dincolo de puterea lui de a-l culege. În celălalt capăt al îngăperii, Sir Lee tibing era mulțumit și încrezător, văzând cum privirile lui Langdon rătăcesc pe fereastră de parcă ar fi fost în transă. Exact așa cum am sperat, își spuse el, se va da pe brazdă. De ceva timp, britanicul bănuia că americanul ar putea deține cheia către Sfântul Graal. Nu fusese o coincidență faptul că el își pusese planul în aplicare exact în seara în care Langdon abusese programată întrevederea cu Jacques Sonnier. Urmărindu-l de atâta vreme, Tibing era convins că dorința custodelui de a se întâlni în particular cu americanul avea o semnificație certă. Misteriosul manuscris al lui Langdon atinsese o coardă sensibilă a stăreției. Langdon descoperise un anume adevăr și sonier se teme că îl va dezvălui. Sir Lee fusese sigur că sonier îi va cere profesorului să păstreze tăcerea. Adevărul a fost ținut ascuns prea mult timp. Tibing știa că trebuie să acționeze repede, atacul lui Silas avea să împlinească două obiective, îl va împiedica pe sonier să-i ceară lui Langdon să păstreze tăcerea și va asigura prezența acestuia în Paris, după ce Tibing va obține cheia de boltă pentru eventualitatea în care va avea nevoie de ajutorul lui. Aranjarea întâlnirii fatale dintre Sonier și Silas fusese floare la ureche. Aveam informații secrete cu privire la cele mai profunde temeri ale custodelui. Cu o seară înainte, Silas îi telefonase lui Sonier, dându-se drept un preot tulburat. Domnule Sonier, vă rog să mă iertați, dar trebuie să vă vorbesc imediat. Nu ar trebui să încalc taina spovedaniei, dar în acest caz cred că trebuie să o fac. De curând mi s-a confesat un bărbat care pretindea că a ucis câțiva membri ai familiei dumneavoastră." Custodele fusese mirat, însă răspunsul lui precaut. Familia mea a pierit într-un accident. Raportul poliției a fost explicit." Da, un accident de mașină, replică Silas, văzând că bătrânul mușcase momeala. Bărbatul cu care am vorbit a spus că mașina a fost împinsă de pe șosea în râu. Custodele rămăsese tăcut. Domnule Sonier, nu v-aș fi telefonat niciodată, însă omul despre care vă vorbesc mi-a mai spus ceva ce mă face să-mi fac griji pentru siguranța dumneavoastră. În plus, a menționat-o și pe nepoata dumneavoastră, Sophie. Numele lui Sophie fusese catalizatorul necesar. Curatorul luase poziție fără întârziere. Îi ceruse lui Silas să vină imediat în cel mai sigur loc pe care îl cunoștea, biroul său de la Luvru. Apoi îi telefonase lui Sophie pentru a-i spune că ar putea fi în pericol. La întrevederea cu Robert Langdon, renunțase pe loc. Acum, când cei doi erau despărțiți de vasta întindere a sălii, Tibing își spuse că izbutise să îndepărteze unul de altul, nu numai fizic. Sophie Neveu avea aceeași reținere, dar era clar că americanul avea o imagine mai clară asupra evenimentelor. Încerca să-și dea seama care ar putea fi parola, înțelege cât este de important să găsim și să eliberăm graalul. Nu va deschide criptexul pentru tine, îi spuse Sophie pe un ton rece ca gheața, chiar dacă poate. Ținând arma îndreptată spre ea, Tebing aruncă o privire spre profesor. Era sigur că în cele din urmă va trebui să folosească revolverul, deși ideea nu îl încânta deloc, știa că nu va ezita să tragă dacă va fi nevoie. I-am oferit femeii ăsteia toate șansele de a proceda așa cum trebuie. Graalul este mult mai important, chiar decât voi toți. În acel moment, Langdon se întoarse cu fața spre ei. «Mormântul», spuse brusc, privindu-i cu o urmă de speranță în ochi. «Știu unde să mă uit pe mormântul lui Newton. Da, cred că pot să aflu parola». Inima lui Tibing prinse aripi. «Unde, Robert? Spune-mi». fi strigă cu o roare în glas. «Robert, nu, doar n-ai de gând să-l ajuți, nu așa?» Langdon se apropie cu pași hotărâți, ținând criptexul în mână. Nu, îi spuse privind l dur, pălii, până când nu-ți dă drumul, nu-l ajut. Optimismul britanicului pălii. Suntem atât de aproape, Robert, să nu îndrăsnești să te joci acum cu mine. Nu mă joc, las-o să plece, apoi mergem împreună la mormântul lui Newton și deschidem criptexul. Nu mă duc nicăieri, se răsti o fi fierbând de furie. Bunicul mi-a dat mie criptexul. Nu voi sunteți cei care aveți dreptul să-l deschideți. Langdon se întoarse spre ea cu Spaiman glas. «Sofii, te rog, ești în pericol, eu încerc să te ajut!» «Cum, dezvăluind secretul pe care bunicul l-a apărat cu prețul vieții, a avut încredere în tine, Robert? Eu am avut încredere în tine!» În ochii albaștri ai profesorului se citea acum panica și Tibing abia reuși să-și stăpânească un zâmbet văzându-i întorși unul împotriva celuilalt. Încercările lui Langdon de a o face pe galantul erau de-a dreptul patetice. E pe punctul de a dezvălui unul dintre cele mai importante secrete din istoria omenirii, și el își face griji pentru o femeie care s-a dovedit nedemnă de această căutare. Sofie, insista americanul, te rog, trebuie să pleci. Ea clătină din cap energic, doar dacă îmi dai mie criptexul sau dacă îl distrugi, izbindul de podea. Ce? Robert, bunicul ar fi preferat ca acest secret să fie pierdut pentru totdeauna, decât să ajungă în mâinile unui criminal. Părea gata să izbucnească în lacrimi, dar își păstră stăpânirea de sine, Să răsuci spre Tibing și îl privie în ochi. Împușcă-mă dacă vrei, dar nu las moștenirea bunicului în mâinile tale. Foarte bine, britanicul întinse brațul cu arma pregătită. Nu, striga Langdon, ridicându-și deasupra capului mâna în care ținea criptexul. Li, dacă tragi, îl arunc. Tibing izbucni în râs. Ca cealmaua asta, ți-a mers cu Remi, dar nu și cu mine. Te cunosc suficient de bine. Da, te cunosc. Chipul tău e o oglindă clară, prietene. Mi-a luat câteva secunde, dar îmi dau seama că minți. Habar n-ai unde anume, pe mormântul lui Newton se află răspunsul. Adevărat, Robert, știi unde să te uiți pe mormânt? Știu. Ezitarea din privirea lui Langdon pieri într-o clipă, dar britanicul o zări. Mințea, un truc disperat, patetic, menit să o salveze pe Sofie, Robert Langdon îl dezamăgise profund. Sunt un cavaler singuratic înconjurat de suflete netreptnice și va trebui să descifreze cheia de boltă de unul singur. Langdon și Neveu nu mai reprezentau acum decât o simplă amenințare pentru el și pentru Gral, Oricât de dureroasă ar fi fost soluția, știa că o poate pune în aplicare fără mustrări de conștiință. Singura dificultate va fi aceea de a-l convinge pe Langdon să lase jos cheia de boltă, astfel încât el să poată încheia odată această șaradă. O dovadă de încredere rosti cu glas tare coborându-și brațul cu arma. Pune cheia de boltă pe podea și hai să discutăm." Langdon știa că nu crezuse. Pe chipul lui Tibing se oglindea o hotărâre cruntă și știa că ajunseseră la un moment de răscruce. Când voi lăsa criptexul din mână, ne va ucide pe amândoi." Chiar și fără să o privească pe Sophie, îi auzea implorarea mută și disparată. Robert, omul ăsta nu e demn de graal, te rog, nu-i-l da lui, indiferent care ar fi prețul plătit. Profesorul se hotărâse însă cu câteva minute în urmă, în vremea ce stătea singur la fereastră privind spre College Garden. Protejează-o pe Sofie, protejează graalul. Și aproape că strigase copleșit de disperare, dar nu văd cum. Clipele de cumplită dezamăgire aduseseră cu ele o limpezime așa cum rar mai simțise. Adevărul e chiar în fața ochilor tăi, Robert. Nici nu știa de unde-i venise revelația. Graalul nu-și bate joc de tine, ci strigă către un suflet vretnic. Acum, în timp ce se pleca în fața lui ca un supus înaintea suveranului, coborâ criptexul până la câțiva centimetri de pardoseală. Așa, Robert, șopti britanicul îndreptând arma spre el... Lasă-l jos. Privirea lui Langdon se ridică pentru o clipă spre înălțimile cupolei. Ghemuindu-se mai mult, își îndreptă ochii spre țeava armei ațintită asupra lui. Îmi pare rău ei: Într-o singură mișcare, corpul îi se destinse ca un arc și brațul îi zvâcnie în sus, iar criptexul zbură spre plafon. Lee Tibing nu-și dă seama când degetul lui apăsă pe trăgaci și revolverul se descărcă bubuind asurzitor. Trupul lui Langdon era acum o săgeată verticală, aproape desprins de podea, iar glonțul izbi pardoseala chiar lângă piciorul lui. Jumătate din creierul britanicului încercă să corecteze direcția focului și trase din nou cu turbare, dar cealaltă jumătate mai puternică îi îndreptă ochii în sus spre abisul cupolei. Cheia de boltă. Timpul păru că se oprește pentru o clipă și se transformă într-un fel de coșmar care se derulează cu cetinitorul și lumea întreagă lua forma criptexului aflat în aer. Îl privi cum se ridică, părând că încremenește pentru o clipă imponderabil și apoi căzând, rostogolindu-se spre pardoseala de piatră. Toate speranțele și visurile sale se prăbușeau odată cu el. Nu poate izbi podeaua, pot să ajung la el. Trupul său reacționă din instinct, dădu drumul armei și se aruncă în față, lăsându-și cârjele să cadă și întinzându-și în aer mâinile cu o manicură desăvârșită. Rășchirându-și brațele și degetele, își făcă cilindrul în zbor. Strângând criptexul în palmă, își dă seama că se prăbușește prea repede. Negăsind nimic de care să se sprijine, brațele sale loviră primele pardoseala și cilindrul se izbi violent de piatra dură. Din interior, răzbătu sunetul sticlei sparte. Timp de o secundă, Tibing rămăsese fără aer, zăcând lat pe podea privind în lungul brațelor sale întinse, implorând, în gând fiola să reziste. Apoi, mirosul acid de oțet se răspândie în aer și britanicul simți lichidul rece care se scurgea printre discurile criptexului chiar în palma sa. O panică sălbatică îl cuprinse. Nu, oțetul curgea continuu și cu ochii minții văzu papirusul dinăuntru cum se dizolva. Robert, idiotule, secretul e pierdut. Începu să hohotească incontrolabil. Graalul e pierdut, totul a fost distrus. Încă nu-i venea să creadă, încercă să deschidă criptexul, jinduind să zărească măcar o străfulgerare de adevăr, înainte ca aceasta să se dizolve pentru totdeauna. Trase de capetele cilindrului și constată stupefiat, perplex, că acesta se deschise.